Fyrra Pétursbréf, 5 kapli. Öldungana ykkar á meðal kvétt ég sem einnig er öldungur og vottur písla krists og einnig á hlut deild í þeirri dýrð sem enn opin verið hirðar þeirrar hjarðar sem Guð hefur fæleð ykkur. Gætið hennar ekki nauðugir heldur að fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróða fíkn heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir söfnudónum heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar einn æðsti hyrðir byrtist muniði öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Og þið sem yngri eruð verið öldungunum hlýðin og öll lítillát hverka hvart öðru því að gvöðu stendur gegn dramblátum en öðumjúkum veitir hann náðuð. Begið ykkur því undir guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáð, vakið. Óvinnur ykkar djöfullinn, gengur um sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur tortímt standið gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkar og sýstur um allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En er þið hafið þjáðst um lítinn tíma, mun Guð sem veitir allan náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífudýrðar, sjálfur fullkona ykkur, styrkja og gera ykkur öllug. Hans er mátturinn um aldir alta. Amen. Ég hef látið Silvanus, sem er trúrbróðir í mínum augum, skrifa þetta stuttabréf til þess að hvetja ykkur og vitna hátílega að þetta er ein sanna náð guðs. Standið stöðug í henni. Söpnudurinn í Babylon, útvalinn eins og þið og Markus, sonur minn, heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með kærleks kossi. Friður sé með yður öllum, sem eruð í Kristi.